«Трапки з жардиною», – сказав хтось з балтійців. «І скільки ж часу ви просиділися за коренем?» «І зранку до заходу сонця, поки люди не покинули лісорозробку», – відповів я. «Коріння ялини врятувала нас». «А де ми таку схованку знайдемо у цьому лісі?» «Тут», – показав я олівцем на карту. Оце тут огорожа. Улітку пасли з корови може вівці, на цій галявині хутір, од догорожі 300 метрів. Хутір уже зайняли німецькі солдати, сказав хвилюючись, Освальд. Солдатів два взводи, а може, і рота. Звідси вони теж вирушать прочісувати, як і з інших хуторів. І все-таки ставити себе на місце противника треба. «Це нереально. Займати оборону за 300 метрів від німців, що підуть у наступ на нас?» Заперечив Гомолов, який мав на своєму рахунку десятки відкритих боїв із німцями. «Чому нереально?» – засміявся Цибуля. «Головне дихати усім тільки через ніс, а за кашель, за бухикання». «Вища міра покарання!» «Послухайте, товариші, можливо, оцей і є наш хід конем, за яким порятунок?» Сказав я рішуче, як давно вже продумане, навіть винушене. Усі мовчали, і я сказав далі. «Іншого виходу не бачу, якщо ж доведеться устряти в бій» ми все-таки будемо на підготовленій позиції. І не одна тисяча солдатів піде проти нас, а тільки оті три взводи, про які говорив тут Освальд. А в нас три кулемети, двадцять автоматів, як хлопці. А якщо бій станеться під вечір, то вважайте, що баталію ми виграли. Все було складніше, ніж я казав. Але я говорив, обирав варіанти в цій безвиході, які якийсь та вихід мали. Я вже знав, що так думають і Кудрявий, і Юхан. «Я підтримую Галку», – сказав Тарас. «Я знаю те місце і хазяйку. Вона добра жінка, ненавидить німців. Якщо випадково і помітить нас, то не викаже». Треба, щоб ніхто не помітив. Ні добрі, ні злі люди, нагадав Короб. Ризик величезний. Я проти. Лісок не дуже густий, ще молодий, мовив Тарас. Проте тридцятеро нас там розмістяться. Належнімці не подумають, що ми в рідкому лісі та ще й біля самісінького хутора, промовив Кудрявий. «Окопаємося у загороді для скотини!» «Як пить дати накрить нас німці, скажуть, барани оті парашутисти залізли в овечу загороду і потрапили під ніж своєї ж волі!» Висловився Короб. «Що ж ти пропонуєш?» – запитав я. Нарада закінчена. Рушаємо до гутора. У загороду для корів і овець поки не настав ранок». — Сказав балтієць, перемовившись із кудрявим. Ми йшли по Мохові, по Вересу, слід у слід, мов один чоловік. Верес під ногами цупкий, не притоптується, а пружинить вирівнюючий трав'яний покрив. Шумів витерець у шапках сосон, у гостроверхих ялинах, Прийшли ще за темна. Хутір, край якого обнесений невеличкий клапот лісу, був не так і далеко від щойного покинутого табору. Та ось кудрявий латиш, короб орели, я відстали від решти бійців, щоб сховати рацію живлення до неї, ні зошит і пачку окупаційних грошей. Усе це не під час бою, якщо так і станеться. Обидва пакунки радіостанції Север замотали в тканину від протиповітряного аеростата.